як це ми вже зазначили, організуючи перейму на дорозі, де має їхати поїзд молодого. А щодо пісень, які супроводять самий акт продажу, то вони повні гірких докорів на адресу жадливих братів. Конфлікт між родиною та родом, що ми його вище зазначили, говорячи про пересправи, які наподоблено провадили старости, Вибухає тепер в жорстокій формі. Побачивши, що брати покинули молоду, дівчата з її поїзду, дружки, виходять за стола, злякавшись, що з ними те саме буде. Тоді староста приводить молодого, висаджує його на лаву і тричі обводить його круг столу так, що молодий увесь час йде по лавках. Нарешті він підводить молодого до молодої, що весь час сидить, схилившись до столу, а іноді вчепившись за стіл руками. Молодий здіймає з неї намітку, відриває її руки від стола, часто не без зусилля, цілує її. Примітка А в деяких місцевостях, як от у Новгород-Волинському повіті, Мати молодої кладе коло неї на столі два буханця хліба, і молода на них спирається, весь час укрита наміткою. Коли молодий, увійшовши, пробує скинути намітку, брат молодої, що стоїть за нею, б'є його по руках палицею. Те саме робить він і тоді, коли сват теж пробує зняти намітку. Нарешті, дружкові вдається зробити це своєю палицею, оздобленою дзвіночками, про яку ми говорили вище. Дружко не дістає вже ударів палицею і брат молодої починає торгувати з молодим і продає йому намітку своєї сестри. З цієї хвилини, коли, як говориться в пісні, чути було Соловейка співи, весільне свято набирає еротичного характеру, що визначається дедалі все більше в міру того, як поступає наперед цілий обряд. Ворожнеча між родами зникла, відбуваючись ще тільки на жартовливій формі пісень, що їх співають по черзі хори молодого та молодої. Серед цих пісень, що повні сміховин, знаходяться однак і такі, що показують, так само як і пісні, що супроводять викуп молодої, як різноманітні форми, що наступали одна по одній в історичній еволюції народу, відбилися на його піснях та на його ритуалі. Поїзд молодого то дістає назву «польовничих» чи «розбійників», то він стає «боярською дружиною». Далі йому надають назви татар, чи звуть його просто Невірою. Потім це буває Литва, Ляхи, козаки, а нарешті міщани. Цей поїзд, що має своїм завданням приставити молоду до хати молодого, не існує у гуцулів Східної Східньої Галичини. А у них молода після скінчення церковної шлюбної отправи Іде наперед, щоб бути вже за столом у той момент, коли молодий має вступити до хати. Її приймає батько, що тримає в руках хліб та сіль, а також мати, що приносить їй, дає їй випити мед, обсипаючи її разом із тим житом та пшеницею. Цілком так само, як вона це робила, коли молода від'їжджала до церкви. Мати робить це тричі. Після того молода сідає за стіли і трохи їсть. Молодий, наближаючись до хати, сповіщає про своє прибуття через парубків, що виходять наперед. Для того він дає пиріг із сиром, що досі був у нього причеплений до правої руки. Вступивши до хати, посли високо здіймають пирога й питають, звідки іде Свічадо. Молода схиляє голову на хліб що його покладено перед нею на столі, і після хвилини мовчанки, наче б вона над чимсь розважала, відповідає: Світло йде з усюди, ясно, та світло з усіх боків, але найбільше світла та найбільшу ясність посилає сонце.